în și pe pământ. El tată, și La microfon este Potul Valeriu, care va anunță deschiderea programului de 250 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme ne aduce iubiți ascultători în fața versetului 20 și 5, pe care îl citim din capitolul 22 al Evangheliei după Luca. Pentru segmentul de povestiri pe care îl avem la deschiderea fiecărui program, am ales astăzi să citesc o întâmplare interesantă. Un nobil s-a dus să vadă cum executa Josiah Wedgwood superbele lui vase de pământ. Unui ucenic tânăr i s-a spus să-l însoțească pe oaspete pentru a face un tur prin fabrică. În timp ce se plimbau prin întreprindere, Nobilul și-a dat drumul gurii sale murdare, ridiculizând Biblia și luând în deșert lucrurile sfinte. La început, tânărul a fost șocat de ceea ce auzea din gura înaltului oaspe, dar după un timp a început să râdă și să se distreze și el de murdăriile nobilului. Wedgwood, care era un creștin autentic și care însățea, a fost foarte necăjit văzând ce se întâmplă cu ucenicul său. La sfârșitul turului, nobilul a întrebat dacă poate cumpăra o vază specială pe care o admirase foarte mult. Wedgiud a spus că i-au trebuit multe ore pentru a lucra și colora acea vază. În timp ce îi înmâna nobilului prețioasa vază, a lăsat în mod deliberat să-i cadă din mâini, așa că aceasta s-a spart, s-a făcut În Înjurând cu mare mânie, nobilul a spus... Pe aceasta o remarcă și și fi dorit-o. Iată că acum, datorită lipsei tale de grijă, s-a făcut cioburi la pământ. Domnule, i-a răspuns Wedgwood, există lucruri cu mult mai prețioase ca cea mai scumpă vază. Eu pot să fac imediat alta, dar dumneavoastră nu veți mai putea reda niciodată ucenicului meu inocența inimii pe care i-ați murdărit-o cu bagiocurile dumneavoastră căci chiar dacă Dumnezeu poate să curețe și să refacă, influențele rele marchează pentru totdeauna un caracter. Iubiți ascultătorii, trebuie să veghem și să fim vigilenți la subtilele și destructivele influențe care sunt în jurul nostru de ambele părți, atât la cele pe care noi înșine le putem crea, deci fiind ca autori, cât și la cele care vin din cei din jurul nostru. Ce să mai spunem când ajungem să vorbim despre creștini? Am ales acum să dau citire la câteva versete din Scriptură și pentru aceasta mă voi folosi de Biblia tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu aprobarea Sfântului Sinod la anul 1988. La pagina 1331 din Biblia amintită, la epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 5, începând cu stihul 2, ascultați ce scrie. Umblați într-o iubire, pentru că și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi. Iar desfrâu orice necurăție și lăcomie de avere, nici să se pomenească între voi cum se cuvine sfinților, nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire, căci aceasta să știți bine, că nici un desfrânat sau necurat sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, nu are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Încheia citatul. Dragul meu creștin ortodox care ai ascultat acum îndemnurile poruncile lui Dumnezeu date în Sfânta Scriptură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al celei mai înalte ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, cum stai tu cu privire la vorbele rușinoase care ies din gură, la glumele care nu se cuvin? Cum stai tu cu lăcomia după avere? Cum stai tu cu privire la iubirea apropiului așa cum ne-a iubit Hristos? Dar tu, creștine protestant, dar eu, dar toți la oaltă. Toți aceia care purtăm numele de creștini, cum stăm noi față de această porunca lui Dumnezeu de a trăi între noi cu sfințenie? Sau cum stăm față de versetul 19 din aceeași epistolă la capitolul 5 care spune... Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre, mulțumind totdeauna pentru toate numele Domnului nostru Isus Hristos lui Dumnezeu și Tatăl. Cum stăm noi față de aceste porungi? Iar când este vorba despre a face și pe alții să păcătuiască, mai ales despre cei mici, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia cea după Luca la capitolul 17, versetele 1 și 2. Isus a zis către ucenicii săi, cu neputință este să nu vină minterile, dar vaia aceluia prin care ele vin. Mai de folos ar fi dacă îi s-ar lega de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din acești micuți. Iată cât de departe se întind străcăciunile pe care le poți crea dându-ți drumul la gură cu tot felul de cuvinte rele și care nu se potrivesc cu sfințenia. Binecuvântează-te, rugăm Dumnezeule și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cercetează-ne inimile și ajută-ne să ne schimbăm izvorul din care vin cuvintele în izvorul inimii noastre, să avem o inimă nouă de la tine, pentru ca toate cuvintele, gândurile și simțămintele noastre să fie toate noi venind din tine. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru ca numele Tău să fie slăvit, cei din jurul nostru să fie mai degrabă ajutați, iar noi să avem parte de răsplătirile Tale veșnice din pricina numelui Domnului Isus. Amin. mai vreau să fiu Mai în inima mea. Iubiți ascultători, ne aflăm deci în versetul 25 din capitolul 22 de la Evanghelia după Luca, verset din care am avut deja câteva gânduri mai scurte. Acestor gânduri venim să le adăugăm pe cele de astăzi, gânduri care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute din motive de timp. Versetul sună în felul următor. Iisus le-a zis. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numere de binefăcători. Spusele acestea ale Domnului Sus, spuse cărora le vor fi adăugate celelalte din versetele următoare, au fost adresate ucenicilor în ziua și cu ocazia când au mâncat paștele, după ce mai întâi ei au avut o discuție, o ceaptă între ei cu privire la care să fie cel mai mare. Iisus deci le-a zis împărații neamurilor domnesc peste ele. Neamurile care alcătuiesc lumea au împărați, stăpâni. Neamul ales însă, norodul plin de revne pentru fapte bune, poporul celor răscumpărați are numai pe Hristos ca împărat. Numai el prin Duhul Sfânt cărmuiește pe căile sfințenii și ale dragostei pe toți cei care de bunăvoie au intrat în legământul cel nou al său. Felul de viață al neamului lui Hristos se deosebește din temelii de felul de viață al celorlalte neamuri. Cei pe care el, Hristos, i-a pus să cărmuiască în mijlocul neamului său, sunt aleși dintre cei aleși și toți au Duhul Smereniei. Cărmuirea lor se deosebește de cărmuirea din lume, pentru că însuși neamul, așa cum s-a spus, nu seamănă cu niciunul din neamurile lumii. Ei cărmuiesc în Domnul, adică în felul de a fi al Domnului și spre felul de a fi al Domnului Isus. Cărmuirea lor înseamnă, de fapt, slujire față de ceilalți frați ai lor și niciodată nu se socotez decât frați. Ei nu-și dau nici un titlu. În completarea răspunsului acestuia, Domnul Isus spune în versetul următor: 26. Voi să nu fiți așa. Și cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Oamenii lumii sunt așa. Voi, urmașii lui Hristos, să nu fiți așa ca ei. Umblarea lor este după mărire, fiind stăpâniți de Duhul Luciferic, mândria. Umblarea voastră însă să fie după smerenie, fiindcă voi sunteți stăpâniți de Duhul lui Hristos care este smerenie întruchipată. În firea noastră stă ascuns întotdeauna un imbol puternic, și anume că fiecare caută ca prin frumusețe, avere, virtute, viciu chiar, să se ridice peste măsură obișnuită și să capete cinstea ca o persoană cu totul deosebită. Domnul Iisus nu ne oprește de a ajunge aleși și cei din tâi. Ne arată însă calea cum să ajungem acolo, și anume pe calea slujirii. Pentru el, calea spre slavă a trecut prin lepădarea de sine prin ascultare, ba chiar prin moarte amară. Dacă acum el găsește intrare în inimile noastre prin credință, atunci lucrează acolo o schimbare a felului de a fi schimbare care ne pune pe urmele lui. Prin puterea îndurerii sale care ne izbăvește, viața noastră ajunge o slujire cu umilință aproape lui, lucru care Domnului îi place. Da, plăcerea lui este să mergem pe calea slujirii îmbrăcați în haina smereniei. Când ne aflăm pe această cale, ne întărește inima prin bucuria legăturii noastre cu el. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cărmuiește ca cel ce slujește. Învățatul evreu Shemaia spune așa, iubește munca, urăște mărirea și nu căuta favoarea puternicilor zilei. Numai smerenia netezește calea harului vieții, ea singură poate păstra acest har. Unde nu este duhul supunerii față de adevăr și fii adevărului unii față de alții, acolo moartea își face drum repede și sigur. Două capete nu pot conviețui în același trup și cu cât sunt mai multe, cu atât nimicirea este mai rapidă. În ziarul scânteia tineretului din 5 martie 1975 se află un mic și interesant articol denumit Vipera cu două capete. Iată pe scurt o parte din articol. O viperă cu două capete, exemplar rar, primul de acest fel descoperit la noi în zona băilor herculane, a constituit obiectul unor studii amănunțite. Interesantă, spun specialiștii, este atât existența acestei anomalii, dar mai cu seamă supraviețuirea indivizilor respectivi. Cele două capete își mențin fiecare independența, tendințele lor fiind nesincrone, adică nu sunt în același timp, și chiar antagonice, devenind dușmănoase atunci când animalul trebuie să atace hrana. Această viperă cu corn a murit după trei luni pentru că nu s-a putut hrăni. Vedeți? Cei care vor să fie mari în adunarea lui Dumnezeu pe altă cale decât calea renunțării la sine, târăsc adunarea pe calea morții. Cu cât sunt mai multe capete, pe lângă singurul cap Hristos, cu atât trupul, biserica, se află în de morții. Nu umblarea după locurile din tâi în adunare sau mândria fac pe om mare, ci smerenia. Un proverb evreiesc glăsuiește astfel. Nu din umflatul în pene se îngrașă curcanul. Voi să nu fiți așa, spune Domnul Isus. ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Numai cine este rob bun devine petenie bună. Căpetenie adevărată este numai cel care poate purta armele și să le mânuiască în război, adică cel care este în stare să poarte armătura lui Dumnezeu. Cu cât slujești pe mai mulți, cu atât devii mai necesar, deci mai mare. Atunci nu te mai interesează niciun avantaj de pe pământ. Când papa Alexandru vi lea a fost criticat de Savanarola pentru viața sa ușuratică și a oferit acestea un post de cardinal numai să-l facă să tacă, el a răspuns Dumnezeu să mă păzească să devin necredincios domnului! Nu doresc nicio altă pălărie roșie? Pălăria roșie era purtată de cardinal? decât cea de martir colorată de propriul meu sânge. Domnul Isus, deci ne învață în versetul acesta Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmâiește ca cel ce slujește. Lucrarea Domnului Isus Hristos a fost izvorâtă din adâncul inimii sale. El n a fost de nimeni să facă această lucrare. Fiul s-a coborât pe pământ de bunăvoie și fără murmur. Ce repede a lucra Mântuitorul Hristos! El a părăsit casa tatălui în grabă. A văzut că mizeria și durerea omenească au nevoie de un ajutor grabnic. Nu se mai putea amâna. Cum ne mustră acest fapt pe noi, care suntem așa de greoi și deșovăitori, când e vorba să ducem vestea mântuirii celor trădiți și apăsați de păcat. Ce grea a fost lucrarea Domnului Isus! A ales-o de bunăvoie, precum știm, dar ea a făcut să guste greutățile, Obosearea și întristarea. Tot astfel trebuie să ne fim și noi în slujba Lui, mergând cu bucurie pe calea greutăților. Ce plină de rod a fost slujba Domnului Iisus! El a câștigat pentru Dumnezeu multe inimi. Da, o mare răspundere are acela care se găsește în slujba împărăției Lui Dumnezeu, dar și de o mare binecuvântare are El parte dacă slujește cu adevărat Lui Dumnezeu. În versetul 27, Domnul Iisus explică în continuare ucenicilor căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Iubiți ascultător, Domnul Iisus ne învață adevărul așa cum este El, nu cum îl înțeleg fiii lui Adam. Domnul Iisus ne învață adevărul din punctul de vedere al cerului, nu al pământului. Să fim deci cu mare luare aminte. Din versetul acesta și din cele înaintea lui, se desprinde marele de adevăr că a fi mare trebuie să te faci mic. A fi mare înseamnă a sluji, nu să fii tu slujit. A fi mare înseamnă dăruire, nu primire. Așa a făcut Mântuitorul nostru. Un vestitor al Evangheliei a vrut să viziteze odată pe o femeie săracă pentru a aduce ajutor fiindcă știa că era foarte săracă. Ținând în mână banii pe care i-a aducea, a bătut la ușă, dar nu i-a răspuns nimeni. El a crezut atunci că femeia poate nu este acasă și a plecat. Curând după aceea a întâlnit pe femeie și a istorisit că s-a gândit la strântorarea ei. Am venit la dumneata," a adăugat el, am bătut de câteva ori la ușă și mi-am închipuit că nu ești acasă, fiindcă n-am primit niciun răspuns." Vai, cam pe la ce oră a fost aceasta?" Aproape de prânz." Oh," zise ea. V-am auzit și îmi pare rău că n-am răspuns. Am crezut că este proprietarul ca să-mi ceară chiria. Vedeți, Domnul Isus vine să dea, nu să ia. El vine să dea iertare, pace, bucurie, mângâiere, putere, viață nouă. Dar oamenii cred că le ia bucuriile și plăcerea de a trăi. Nu, El nu ia nimic, Cine dă ce ne trebuie. În măsura în care prețuim și ne bucurăm de ceea ce ne dă El, ne lipsim de tot ceea ce nu-i place Lui. Copil al lui Dumnezeu, fratele meu, ține bine minte adevărul acesta. Noi, care facem parte din trupul lui Hristos, Biserica cea vie, suntem rânduiți să facem aceeași slujbă pe care a făcut-o El, capul nostru, adică să slujim, nu să fim slujiți. Să slujim la marea masă unde sunt chemați plămânzii după mântuire. Și nu putem da altora să mănânce decât din mâncarea cu care ne hrănim noi, adică pâinea, Apa și laptele cuvântului lui Dumnezeu cine se hrănește bine bine va hrăni și pe alții Unele păsări porumbei de pildă, își hrănesc puii cu hrana pe care și-au strâns-o în gușă și din care trăiesc și ei Eu, Isus, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă Și astăzi Domnul Isus este tot așa Oricine cine vine la masa lui nu va rămâne flămând Atâția se chine în cugetul lor că nu slujeți bine Domnului Isus, sau se frământă neștiind cum se sujească drept, în loc să intre în liniște la masa lui, în cortul întâlnirii, lăsându-l pe el să le slujească. Numai cine-i de Domnul, poate sluji cu adevărat altora. Noi suntem chemați să facem ceea ce facem Întuitorul nostru și anume să slujim la masă, dar numai dintr-o deplină rămânere în el. A sluji la masă nu e un lucru simplu, adică nu mai să duci mâncarea. În primul rând, cel care slujește trebuie să cunoască bine pregătirea mâncărurilor, să fie un adevărat artist al artei culinare duhovnicești pentru ca mâncarea să fie atrăgătoare, gustoasă și hrănitoare. Trebuie apoi o higienă de în locuri unde se pregătesc mâncărurile. Să nu fie praf, microbi, muște și mirosuri urâte. Căci toate acestea strică gustul și infectează mâncarea. Această bucătărie duhovnicească este inima, mintea și întreaga noastră viață pe care trebuie să o păstrăm curată și sfântă, cu aer proaspăt și duhovnicesc în fiecare zi pentru ca muștere și microbii păcatului să nu se așeze pe mâncări. Trebuie iarăși ca materialul pentru pregătirea mâncării să fie luat dintr-un loc sigur și anume magazia adevărului cuvântului Dumnezeu. Pe piața lumii sunt mulți negustori de legume, carne, etc., care nu sunt luate din magaziile adevărului. Pregătite, bucatele pregătite din aceste materiale, îmbolnăvesc și omoară viața. Să ne ferim de magaziile minciunii. În mâncare apoi trebuie folosite sarea și diferitele condimente care dau gust în proporții potrivite pentru ca să nu strice mâncarea. Mai trebuie o cunoaștere clară a oamenilor cărora li se servește mâncarea de ohovnicească pentru că nu toți pot primi aceeași mâncare. De aceea, în bucătăria de ohovnicească trebuie să fie pregătite totdeauna mai multe feluri de mâncări după starea fiecărui om. Dacă mâncarea este gustoasă și hrănitoare, masa va deveni un prilej de bucurie și de sfătare. Veșnicia însă va fi o ședere la masă împreună cu tatăl, cu Domnul Isus și cu toți oamenii marei Lui Dumnezeu. Bucătarii duhovnicești trebuie să fie serviabili, plini de dragoste, smeriți și harnici. La timp și timp ei trebuie să împartă hrană tuturor flămânzilor din jur și să caute să cunoască gusturile consumatorilor pentru ca bucătăria Domnului să aibă cât mai mulți flămânzi. Ferice de noi dacă ne împlinim slujba așa cum și-a împlinit-o căpetenia noastră Domnul Isus. Atunci suntem cu adevărat mari și Dumnezeu se bucură de noi. În versetul 28, Domnul Isus spune ucenicilor, Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit în încercările mele. Domnul Isus vedeți, nu uită nici cea mai mică încercare și suferință prin care a trecut cineva pentru numele și Evanghelia lui. La vremea potrivită îi va da răsplata cuvenită. În lumea minciunii, adevărul poartă crucea și fiii adevărului împărtășesc soarta lui. A rămâne necontenit cu adevărul în toate încercările peste care trece el este fapta cea mai mare pe care o poate face un om, e singura care îl face om cu adevărat și dă libertatea cea adevărată. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit în încercările mele. Iisus este o persoană cu un fel de a fi neobișnuit în lumea de acum. Acest fel de a fi este respins și prigonit pe pământ, iar cei care primesc în ei întreerea și lucrarea lor Felul de a fi al Domnului Sus întâmpină mari împotriviri chiar de la cei mai apropiați. Domnul Iisus nu este nici confesionalist, nici naționalist, nici părtinitorul de unei clase sociale, nici îngăduitor cu păcatul de orice natură ar fi El. Însă este plin de iertare pentru păcătosul care se pocăiește. Domnul Iisus este deasupra acestora și ne cheamă și pe noi să fim ca El. Acesta e felul lui de a fi care întâmpină și astăzi greutăți și încercări și este respins mai pe față sau mai pe ascuns ca și odinioară. Ferice de cine rămâne statornic cu Domnul Isus, cu felul lui de a fi în orice prigoană și în orice încercare. Curând va fi răsplătit cu mare slavă și viață veșnică. Iată ce le spune în continuare Domnul Isus ucenicilor. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie. Împărăția viitoare a lui Dumnezeu trebuie pregătită sau mai pe înțeles ființele pământele și Domnul Sus, trebuie să se pregătească prin mijloacele pe care Harul le-a pus la îndemână ca să poată intra și trăi în această împărăție care are altă viață și alte legi necunoscute în lumea de acum. Domnul Iisus ne pregătește pe noi prin Duhul Sfânt pentru noua stare care este împărăția viitoare a Lui Dumnezeu și această pregătire începe cu nașterea din nou, care este urmată de creșterea duhovnicească, de lucrarea de desăvârșire a chipului său, a felului său de a fi în noi. Dumnezeu și-a început lucrarea în noi și o va duce la bun sfârșit până în ziua arătării Domnului Iisus Hristos. Grija noastră de căpetenie și de fiecare clipă este, trebuie să fie, să nu punem piedică Duhului Sfânt care ne pregătește pentru veșnicie și să ne împlinim partea noastră în această pregătire. Tot ce scrie în Noul Testament este pentru noi, pentru pregătirea noastră în vederea împărăției lui Dumnezeu în care vom intra. Domnul Iisus, căpetenia noastră, a mers înainte, netezind drumul. Dacă pentru zborurile cosmice trebuie ca astronauții să se pregătească îndelungat, pentru că în cosmos există o altă viață cu alte legi, cu cât mai mult pentru viitoarea împărăția lui Dumnezeu trebuie să fim pregătiți. Toți cei care acum de bunăvoie se predau Domnului Iisus să rămână cu el în felul lui de a fi în încercările vieții prezente, toți aceștia au pregătit împărăția lui Dumnezeu în care vor intra și vor trăi fericiți în vecii vecilor. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum și tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Încercările prin care trecem fac parte din pregătirea noastră pentru împărăția viitoare a lui Dumnezeu în care vom intra. După ce Domnul Isus le spune ucenicilor, care va pregăti împărăția tatălui cum i-a fost și lui pregătite de tatăl, le spune în versetul 30, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaunele de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Aici, la masa Domnului Isus sunt închemați toți credincioșii lui. Aceasta este ținta pe care ne-a pus-o el în față. A mânca și a bea înseamnă ați păstra viața, dar mai înseamnă și bucurie și părtășie. Domnul Iisus ne cheamă la masa Lui ca să ne dea mâncarea Lui, singura care păstrează viața cea nouă, fericită și veșnică. Când devii una cu Domnul Iisus, când ai firea Lui, felul Lui de a fi, îți place mâncarea de la masa Lui. Altfel e un chin. Firea veche cu felul ei de a fi nu poate sta la masa Lui Hristos. Numai când intri în întregime în împărăția Domnului Iisus, adică sub stăpânirea Lui, îți place tot ce ține de El. Împărăția Lui Dumnezeu înseamnă locul unde stăpânește Dumnezeu. Deci Domnul Isus spune ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea și să -și ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Cine se hrănește cu bucatele de la masa împăratului Hristos, ajunge și el împărat. Mâncarea pe care o consumă îi dă această stare înaltă, starea de împărat de stăpân. Împărat înseamnă stăpân. Când te hrănești cu adevărul, devi liber. Și cine este cu adevărat liber, este stăpân, împărat. Numai din starea de stăpân poți să judeci drept, numai din starea aceasta poți cunoaște semințiile lui Israel, adică Israelul cel nou și binecuvântat. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste haruri minunate pe care ni le-a pregătit. Facă Domnul ca toți ascultătorii acestei emisiuni să ne întâlnim odată, să ne cunoaștem la masa din Împărăția Lui Dumnezeu cea veșnică și binecuvântată. Cu această, obiți ascultători, anunțăm încheierea programului L250 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fină și să rămână peste noi. Amin.